Bueno, ba, hemen gaude, Imanol ongi etorri, Imanol. Opa. Eta, bueno, piskat etorri zea kontatzeko, ba, kontatzea, e, otxeak batean kontzertu bat e, antolatu ez zutela, ez? Bai, e, isuriak ekin e, kontzertu bat emango dugu, ni esenen. Eta, bai. Eta, bueno, a ber, kontatu, piskat, ze, ze talde jogar ez zuteo, ze... Bai, berez, bueno, kontzertu bat e, guke emango dugu, Kontzertu Zerzate, izuriak, izuriak, bai Eta, baina, bueno, gauza gehiago antolatu ditugu Bueno, ez da bakarrik kontzertua Eta e, tartalariei pixka daguntzeko Eta atxetearen mugimenduaren inguruan ere Zerbait eginei dugu, eta hori, ta bueno bai. Eta, aber, kontatu, entzunadak atzu En azkenetuko kontzertua dela Bai, bai Ixuriak, horretako talia, urte batzuetan zehar e, gontzazte hor erreilean jotzen eta kampuan ere, bueno, la ingurutikan, eta bost oztalegi dezazte, itaitu zute bertxioak, agar kontatu bizkat. Bai, ba, egia esan, e, duela urte bete hasi ginen, eta bueno, urte hortan kontzertu batzuk eman ditugu ba, ba, inguruan, herrian eta goi hartzunen, <laughs> zarotzen. Hemen ere, bai... Eta irratiaren ez? Bai, bai... Eta ja, ba, bueno, denbora falta dela eta hola... Horrein bueno, goz bintzat gutziko dugu taldea eta... Bara nortakia gian... Gutxi hau... iran duzu, ez, urte bat bakarrik... Bai, bai... Baina, bueno, intentxo eh, izan ba, da... Alaren, ez dute amaitu taldearen trajektoria... Konzertu benefiko potentea batekin... Hoi da... Eta, mm. xa mezela, dira eta historien txako da, ez... Eh, bai, bai, Eta egun bai. hortan ze hartze, zegei jo da. Bai, ze, zeitatik, eh, arkaitzatik poteo bat abiatuko da. Eta eh, arkaitzatik txikira jungo gara, handik dira Eta sortzit erditan jani esenen afari bat egingo dugu, jendiak inetola. Ba, bueno, sarrerak arkaitzan daude salgai. Afari vegano. Afari vegano, ha? bai. <laughs> eta... Eta, bueno, alare poteoaz izango da. Hora, zo zer berezien gongo da, o... Bai, bai, no, e, bai e, bueno, pixka tarta batzuk e, jaurtitzeko aukera egongo da, ez? Bartzina, bai. portzinari, aurpegian, hor tartazo, eder bat botatzeko aukera eukiko du nahi duenak, euro bat entruke, uste? O, e. E? Ba, jendiai animatu eriogu lako kasioa galdu ez dezan, osake, baki zute, otxeak batean, larun batean, E, larun bat ontan, bat batzina partazoa dutatzoka ukeraz galdu, eta saldu zeitezte poteoan, eta kontzertuan, eta... Ha, hmm. ah, bueno, aztu zeitezatea, e, afaltzen dugun bitartean, e, eneritzek e, kasernarateko abeslariak, bueno, pixkate girotuko duela afaria, eta gero kontzertua amarretan hasiko dela, gero amabitan DJ Aitor, e, bueno, DJ Aitorre joko du, edo pintzatuko du eta gero DJ Jusek ere du ba, gaueko 3 arte edo osea ke parrandone eh, moda Oida Festa eta talesta mezalaba eta irua taktaleentzako jendia animatu badakigu egun hortan gauza asko daudela bailaratika baina nau ere aukeratu ez galdu ba, bueno, ba, ni seneti pasatzeko eta taktaleentzako ere elkartasun pizkador emateko Oida Bueno, y Manuel ba, asko eta da la rama tan ikusten ea. Eh? Vale, va. Ba, asko.